Indar, ekonomia indartzeko elkartea, ekonomia sustatzeko elkarteak, ogoi urtebet etzen ditu aurten, eta gurekin goizuntan, Pierre Eirabide, donazareko hausapesa, eta indarareko bulegoan parteide, egunon. Bai, egunon deneri, eta behatzaile guziek, uh, bai indar hori elkarte hori, muntatia izan da, mila behatzionta latonaita hamazazpianak. Eran ebitu, diela hori urte. Uh, Elkarte hori muntatia izan zen, lehenik enpresa zomaitek naizuten zerbait muntatu beste enpresa batzu muntaziten, eta autetxiak ere hortan uh, jarri zitien, eta hori hortian muntatu zuten, bez badira hamabi uh, autetxi eta hamabi uh, ofiziale edo komersant. Eta gerostik, bon, lehenik hori izan zen, Uh, bakarik amikuzen bada gero zabaldu zen eta bai bazen ioldiosti bare gracias bai urte amikuzen erranabitu basina fago osoa uh, ordiano wei l'indecaria da Jean Bertrecht eta gero bada bulego bat eta gero kontseilua uh, eta hortan badira bez erdiak uh, autetziak eta erdiak uh, ofiziale do commerçante o oitarik. Hoaiko bon, egunean, badira, bi, bi langile, bada baina sarge uh, de misión, hampresen ikusten hilzen da, uh, launtza galditen delarik, eta gero bada beste bat sekretarioa eta kontable egiten dioena. Ordian denbora erdia pasatzen du batek amiku zen, eta bestia garazin, eta egun guzizk amietzen dira. Hola, heldu da, denek ikusten aldoztela, nahi dute lalik, edo amiku zen, edo hemen garazin lutsi bordan. E, Dela egoi urte, asizela, eta nola asizen lanean, indar ze laguntza mota ekariz? Bon, laguntza batzen uh, ordean edo uh, ofiziale tipi, edo montatu nahi zutenek, do, laguntza ekarzen zuten doziren montatzen, eta bai ere deia amuntatiak zutuenean, Lai nahizutelaik ditu edo hola, behar zetelaik eta galdin laontzak, hori horier mintzatzen zen, eta horiek iten zuzten desmarcha guztiak, zenta bon, enpresatipiak dilerarik, ez zuzte serbitzu horiek berek ukaiten alebo, enpresa handietan ez da problemarik, zenta baduzte berek serbitzu guztiak, eta horiek ordian ekazen zuten laontza hori. Bada, parte bat, indarren parte bat, da ba lekoa zemeitia empresari eh, empresaria txobe bat hori nola nola da bai bon badira deia son maite heritana lekiak libro baitira erranibita deia batimendiak badira, bon, eta somaitaldi xekatzen duzte laik, bon, indarek badaki, nun badiri, badien batimendiak libro. Hortien hoitat buruz ere maiten duzte, eta gero beste gauzat, bon, lan ere muak, bon, hemen, bon, amikuzen, hemen banoa ezeso da rapatziaz, eta baduzte, gehiu lan eremu. mu. E, hemen garazin, badit, eta baigorin, baditugu zailtasunak, zenta bon, Uh, luga enfen, ez da Ae agapatzea eta gero aiz denbora behar da bururatzeko proietua, bon, hemen garazin tapbaigogin batituugu bon, bada doneezaar arre begi begia beteea da, edo ofite beteko, gero bada aldu den beste bat, badda uharten dena, aldu den uste duto ono leku bat baten uharte garzikoa betea da, Iuleikua ere betea da, eta baigorrin marko sain badira ono bileku bana uste dut heke argastatiak dien eta bez hori eguziak beteak izan dira. Eta berlitake litake nun baita beste ere batzu gauza berain diteko, zenta badira ono enpresak behabitira instalatzeko eta huaiko kartokobinal eta horiekin ez diran unai instalatzen ala, hori guri da lekia. Baina baigorhin bada proietu bat, ez dakit zertan diren txusen, hori banka atbidean, donezaharren eda balitake ono iten aldena, bana behar dira hori eta lujak erosi eta gero preiotua burrano ere man. Nolako enpresak dira, eman eh? gehien bat uh, indahekela dituenak, ditunak, bat egu Lujane untan ofizialiak anitz, bada beste gisako enpresaik ere? Bai, gehien txeak dira, gero badira komertzuak, eta bai ere serbitzuak, bada uh, ehozoin serbitzu edo uh, garbitzetan ahideenak, edo beste, beste, beste, beste anitz serbitzutan edo E, sekatzen duztenak eta hori denak launtzen duzte eta ofizialiak eta bizten denak omesantak ere bai. Bada, hola, sail bat e, ikusten dena behar ba hemen haulsago dena eta behar behar ba, indartu behar laikena, beskat pursatu edo akulatu? Benberda, gauzabat erran, basen afarroan alare gauzak ez dut e, errain frango unxa bian dilera, bana frango dinamikoa dira, zenta Anitz, enpresa tipi nahi instalatu eta hori gauzauna da. Bon, enpresa tipiak dena, ez dugu hemen uh, ukain enpresaik edo egon langileekin edo hola. Edo zomaitaldi auto-entrepreneur, edo ofiziale bat bakarrik dena, edo komastante bat bakarrik dena, edo berdin, jiru, lau, hamar langileetano iten dienak, enpresa tipiak dira. Eta bon, badu horrek antaila edo zomaitaldi... Uh, eh so mailegutan institutent dira lantegi handi bat zegatzea eta bueno holak urik ez 두고 kanen hemen zen da enpresak tipiak dira azken goi urteetan eh, badira um, la indarriesker jakasta handi aukanduten enpresak edo ezta fierri zaiteko manera emaiten dutenak eh, enpresa batzuk atzupiskata shimolikoa hola Bonbei instituto la goguanba badira badira frango enpresa, indarreak la ondo bititu uh, bon, azke, azkena bon askena goguan dutana da su garaia egiten du uh, lekuko egura bon, lehenik biltzen, bilsen mistendena eta gero transformatzen dute eta indarreak askarki la ondo ditu senta dosiera bisigizaila izanda horientzat eta orai bon ta ta problemarik uh, zen da martxanda afera, uh, horiekin berotzen dute guaiko uh, pisina eta bi zaharretxe uh, eta denbora berian uh, hemengo suaia empleatuz. Aipatzen bale madeitugu partaidetsak, hon e, badira ekonomia sailean beste, beste aktore batzu, ez dakit eh e, merkataritza ta aipatzen alda e, edo edo beste aktore batzu ere noekin lan egiten du indarrek. lehenik bon, bon gostienez dut eharana nahi nuke erran inda jori muntatu delaik, launtza hondiak bat zituen uh, funksionamendiaineko zenta langileak bat dira eta uh, la región horrek launtzen zuen eta uh, gero kontrelu horrokorak ere bai eta hori uziak gelditea dira, bon beti txipituz-txipituz txipitia dira eta ordian dian bakarrik herri elkarguek iten dute finanzatzen inda jori uh, gero bon biztandena gero uh, Enpresen dako jordira, bai eta eskualdea, bai eh, kontseilu jokora, enpresen laguntzeko eta indarrek jortan launtzen ditu dozirren iten. Eta gero ere badira eskual eh, komertzio ganbara eta ofizialen ganbara, Eta gero badira ere bi uh, bi el cartet moldebelian orijinalak hau uh, odaz eta aldatu azparnen. Horiekin hasentiste lanean uh, odazta aldatu ekin. Bai geruago io bazida relacioniaka horiekin eta gero ere bada pei baskoak bai hori ere da, bon, peibazko keur eh, hemen gokomerzanten dako ina da ez diten, jendiak eh, joan eh, urgunago hemengo gozozaren empleatzeat, eta ordean orra, hemengo hemen gokomerzantak eh, laun eh, sozuri hemen berian plazatia da Habe, bada beste beste gai bat enpresendako eh, importantea dena, eta da gainera azken ogo jurtetan eh, oino gehiago formakuntzaren saila eh, Um, laniteko manera behietara eta uh, egokitzeko. Bada, holako gogoeta bat, e, do, badira probosamen batzu, formakuntza alogean, hori lan zenda ere? Bai, indarren giten ditu eta formakuntza batzu, hemen, ardura, lutsi, lutsi, lutsi bordan, Uh, enpresen dako uh, forma, egozuen eh, formakuntza bon, huai biztan dela informatika egin ere bai eta beste gizan ere ba huna uh, di, karazten dituzte enpresa enpresak eta hemen iten duzte iten dute hori beste gauzat ere denak batian eta uh, zabaltzeko kobwerkin hori uh, hori ere hemen egiten da eta gerua gehio bada jende diten hoitarat. niko itarat Janduko, ogoi urte behaz pastu direla Eh, Eldudirean urteak eh, nola ikusten ditu zied, zektaraburuz joan nahi da? Bon, Laguntza izanen da, laguntzaren beharra izanen da beti eh, estakigu, bon, guai herri elkargoa, eskoleriko herri elkargo berri huri, nola hea... Molde berian egonen denez, guk hala nahi ginuke, eta hala galdina dugu, holo hola, zenta ez dut uste, hemengo enpresa tipi, tipi horiek, guai bezala launtza hori ukanen dutela. Ordianguen txertuko gira guai bezala atxikitzea, ertan demezela, anz serviz do proximite. Ez finkatia hori ez da kizienoa zek gero izanen den? Bom, bimila emezorziko, molde izanen da, gero ono mementuan ez dugu seurtamenik. Um, urte burua, beraz, ogoi urteena, eh, ortsira luntan, itzordua emaiten duzue, eh, izan, da, biltzak nakusia da, zer da suksena edo besta bat? Uh, ba ez da ega mer besta dela, ez da erasbesta, ogoi uh, urte, behaz, hori, eta uh, izanen da, bon, aniz jende bada dinendenik, uh, kompiritutanaz, eta bon, lehen da, kariak inendu, lehenik di, uh, diskur bat, eta gero bada likuste goi bat minutaz bideo bat, eakutsiz e indarrek e nor laundu duen edo ze enpresa mota laundu duen, hori guzak ikusik ditugu, eta uste dut ere gero beste elkarten odaz eta aldatu horiek lehen edo mintzatuko dira, eta zonbait haute txiere bai uste dut, Eta gero uste dut memento goxo baten pasatzeko para da, ukaren dugun, denak elegerekin? Bururatzeko, bon, biskat, soinez azken ogoi urteak, eta ezti baipatu dugun guztia, bon, bilan ona aiten da indahena, edo obea izaiten altzen ono. Biztan dena, beti hobea izaiten alda, baina alare badakigu anitz enpresa indahek laundu duenak, eta biziki satisrobitira launtza hori ukanez, eta launtza hori beti ukan dute urririk. Ara beraz piek eierabide, donaz ahiko auzapeza eta indahen bulegoko kidea, mileskeak gure galdea gerantzunik, eta pasa egunon? Bai, pasa egunon ere.